Hizi gali zita tusaidia, lakini wasiwasi wasi wangu mmoja. Nikuwa mbajie, zita, zita wafata watu vijijini, ama zita baki umu mijini kupiga supply mijini. Hino ndio tatizo kwa angu. Lakini na vyeleo, kama ilivyo kwe melengu, natulivyo omba sisi waja. Kwa mamba wajazita wanahangaika na mambo ya, kwenda kujifugulia ospitali. Umbali. Mladi ukatuambia kwa mba tuta wasaidia nyangalau usafiri. Japo kuwa siyo wakukithi kila dhanati. Lakini hata wilayana tukapewa. Tuka pata gali moja ama ambiti. Zundanza teka kwasaidia. Na kweru wameetekereza wa kitu kama hicho. Hilo nao tunawashukuru sana.